La moneda d'or. Hi havia una vegada un home ben estat que vivia en una petita ciutat. Aquest home tenia un únic fill que es deia Ahmed. L'home va voler que el seu fill rebés una bona educació. La seva mare, però el va malcriar i consentir de forma exagerada, fins que es va convertir en un noi gandull que no sabia fer altra cosa que paguejar, divertir-se i amb els gastors diners que donava la seva mare d'amagat del pare. Un dia el pare va cridar al seu fill i li va dir «Fill meu, ja ets gran i fort». A partir d'ara ja pots aprendre de tu mateix i mantenir-te gràcies al teu esforç i la teva suor. Però si no conec cap ofici, pare! Va respondre Ahmed enfadat. Doncs d'aprendre un ofici, així que aniràs a la ciutat més propera i buscaràs feina. T'adverteixo, no tornis fins que no em portis, una moneda d'or. Respongui el pare decidit. Ahmed va sortir de casa i, just abans de traspassar la porta, es va trobar amb la mare. Aquesta li va donar una moneda i li va demanar que la donés al pare a la tarda, tot dient que havia trobat treball gràcies al seu afany i esforç. Va tornar a la tarda molt content amb la moneda d'or que li havia donat la mare i la va donar al pare dient amb orgull. Tingui, pare, aquesta moneda és fruit del meu sofriment i treball. El pare ha agafat la moneda i després de reflexionar un instant la va llançar a la llar de foc que tenia davant i digué No és la moneda que t'havia demanat, fill. Demà tornaràs d'anar a, a la ciutat per guanyar una altra moneda. Ahmed va... El pare agafa la moneda i després de reflexionar un nissan la va llançar a la llar de foc. Que tenia davant i digué. No és la moneda que t'havia demanat, fill. Demà tornaràs d'anar a, a la ciutat per guanyar una altra moneda. Ahmed va restar en silenci sense protestar per l'estrany comportament del seu pare. L'anem al matí, Ahmed es va trobar amb la seva mare i ella la va tornar a donar una moneda d'or la... perquè a la tarda la lliuresa del pare. L'escena es va tornar a repetir. A la tarda, Ahmed va donar la moneda al seu pare i en veure-la aquest la va tirar novament al foc i li va dir Aquesta no és la moneda que t'havia demanat, fill. Has de portar-me'n un altra. L'Akmet no es va inmutar. El seu pare enfadat li digué No tornis sense una moneda d'or guanyada amb suor i esforç. Ara, vés de casa. L'Akmet es concertat, se'n de casa i es va posar a demanar diners pel carrer, sense cap resultat. Després de passar tres dies amb gana i sense diners, va veure el seu veic que li venia a explicar que la seva mare s'havia posat molt malalta, dents la seva partida. El seu pare estava gastant tots els seus diners en medicines per a la seva mare i necessitava l'ajuda de l'Akmet. Ell sabia que no podia tornar a casa sense el que li havia demanat al seu pare. Decidí buscar feina i dur diners a casa com més aviat millor. Un dia va veure que faltava personal en una sabateria. Content, va demanar a la plaça i llevant van donar tres dies de prova. Com que l'admet, mai no havia, no havia treballat, tot ho feia malament i finalment l'acomiadaren. Tot entristit, va seguir buscant una altra feina pel poble fins que va triar que necessitaven personal en una fusteria i va entrar-hi. Allà li van dir que li donaven cinc dies de prova per veure com li anava. Igual que a la sabateria, l'Akmet no estava acostumat a treballar tant i cada cop ho feia pitjor. Sempre trencava la fusta, no sabia emprar les serres i finalment no el van acceptar. Sense esperances, l'Akmet es va posar a piedra pel carrer, com al principi. Volia tornar a veure la seva mare aviat, però era impossible tornar a casa sense una moneda d'or. Enyorava el bon menjar, les joguines i els regals que tenia abans. Un home va sentir-se l'amens i el va fer un treball a la seva fàbrica de roba. Amb noves esperances va acceptar la feina i acompanyar l'home fins a la fàbrica però el que no esperava era que havia d'anar-se a una ciutat llunyana i no sabia com tornar a casa des d'aquella ciutat. Però va pensar que allí li donarien menjar i una llar. Va prendre a treballar de valent per la seva família, com mai no havia fet abans, i tenia esperances d'haver-ho fet amb suoi i esforç, com li havia dit al seu pare. Un dia l'Ahmet s'adonava que havia passat un mes i estava molt amoïnat per la seva família ja que la seva mare devia estar encara molt malalta i aviat es quedarien sense diners. Tot decidit li ha preguntat al seu cap quan li pagaria les monedes d'or que li havia promès. A la tarda, el cap li va pagar les monedes que li devia. L'Akmet li va dir que havia de tornar a casa perquè la seva família l'esperava, però el cap li va dir que no podia ser perquè ho feia també que el necessitava. Molt confós, va decidir escapar-se i tornar a casa per donar-lo els diners i així poder curar la seva mare i ajudar el seu pare en tot allò que calgués. A la nit, quan tot el persona dormia molt espantat, s'escapa i per fi va poder arribar a casa seva. Els seus pares es posaran molt contents perquè no l'esperaven. Els va poder lliurar les monedes d'or que havia guanyat. Al cap d'un temps va decidir tornar a la fàbrica per poder agrair al seu cap tot allò que havia fet per ell i explicar-li que, amb el seu ajut, havien pogut salvar a la, la seva mare. Quan el seu cap el va veure es va posar molt content i, quina va ser la seva sorpresa que... Quan va acabar la seva explicació, el cap li va proposar tornar a treballar amb ell. Ahmed, durant el temps que havia estat treballant, va aprendre que ha de ser un bon solidari i responsable i bona persona per anar bé a la vida. <t 'n 'hi>